8. 5 perccel korábban. A testőrök képzettek is tapasztaltak voltak, de későre járt, már elfáradtak, és nem találtak semmiféle okot arra, hogy különleges készültségben álljanak. Úgy gondolták, nincs más dolguk, mint eldiskurálni, időnként a lift irányába nézni, és várni, hogy a főnökeik végre kijöjenek a tanácsteremből. Tudták, a kijelzők és a jelzőhangok azonnal riasztanák őket, ha valamelyik lift felfelé tartana. A kijelzőkön semmi sem látszott, a jelzőhangok nem szólaltak meg, de az egyik szervizliftből váratlanul három feketébe öltözött alak ugrott ki. A négy fegyveres testőr közül csupán egy hallotta meg a szint egy másik részén kinyilló fülkeajtó hangját. Ahogy körbenézett, már húzta is ki a pisztolyát a hónajtokjából. Felkészült rá, ha bármiféle mozgást lát, azonnal riasztja a társait, de erre nem nyílt lehetősége, a torkát szétmetszette egy miniatűrizált vezérlőrendszerrel és parányi elektromos hajtóművel látott villámgyors suriken. A többi testő részbe kapott, sikerült leadniuk néhány lövést. A lövedékek többsége elvétette a célt. Kettő ugyan telibe talált, de hatástalanul lepattant a flexibilis testpáncéról, amit a behatolók külső fekete ruhájuk alatt viseltek. A támadók sokkal klasszikusabb eszközöket és módszereket választottak a gyilkoláshoz, különleges dobócsillagokat, késeket, egyéb pengéket. A behatolókhoz hasonlóan a testőrök is páncélt hordtak a ruhájuk alatt, de ezek nem nyújtottak nekik túl komoly védelmet a mesterien forgatott, tradicionális formájú, de modernizált fegyverekkel szemben. Ahogy a támadók felé rohantak, az egyik őr homlokába belehatolt egy fémcsillag. A fegyverőse legfeljebb beleállt volna a csontba, ez a modern, apró hajtóművelés vezérlőrendszerrel ellátott szerkezet azonban keresztül vágta magát a bőrön, a csonton, az agyvelőn majd a koponya hátulsó részén kijutva belefúródott a falba. A kis hajtómű még ekkor is dolgozott, bár erő már nem sok maradt benne. Miközben a szétvágott erekből a férfi fején tátongó léken keresztül vérfröcskölt a mennyezet irányába, az áldozat mozgása lelassult, támolygóvá változott. A szeme még akkor is nyitva volt, amikor zsákként az oldalára dőlt. Egy másik testőrnek sikerült birokra kelnie nála jóval kisebb és vékonyabb testalkatú támadójával. Rettenetes erővel ütötte, majd feszítette félre a fekete ruhás karját. A támadó ujjai szétnyíltak, eleresztették az addig markolt kést. Ekkor a bal szemébe ültetett, szenzorális csipáltal irányított kerámia penge előröppent és belefúrta magát a döbben testőr torkába. Az izmos férfi a nyakához kapva tántorodott vissza, vastag ujjaival az önhajtásos fegyvert markolta. Ahogy mindkét kezével szorítva megpróbálta kirángatni magából a pengét, a nyél épített parányi hajtómű előre tolta az eszközt. A penge még mélyebbre hatolt. Az átmetszett nyaki verőérből kiömlő vér végig folyta a testőr addig makulátlan tisztaságú zakóján. A legyőzött testőrök vérzőtestel törött csontokkal rogytak a padlóra egyik a másik után. A behatolók egyszerűen átléptek a négy test fölött, amelyek miattuk váltak mozdulatlanná, és egyenesen a tanácsterem irányába indultak. Ahogy a behatolók a tárgyalóteremben tartózkodók látóterébe kerültek, hideó jutani arcán megjelent az a rideg közömbösség, amiről híres volt. Miközben a tanács többi tagja felállt és riadtan, sőt, némeikük rémülten nézett a közeledők felé, az apró termetű takesi ülve maradt, és mintha nem is venne tudomást a történtekről, lassan és módszeresen kiürítette a szomszédja számára kikészített, még érintetlen Yamazuki es palackot. Mindenki őrizze meg a nyugalmát, mondta Jutani, ahogy a feketébe öltözött behatolók, még közelebb értek az üvegfalhoz. A kezükben tartott kések fenyegetőek voltak és véresek. Ez nem igazán segített abban a tanács tagjainak, hogy azt tegyék, amit az elnök tanácsolt nekik. Természetesen Jutani is látta a fegyvereket, de úgy érezte, neki kötelessége megőriznie a higgadtságát. Ezek a banditák egy tömör kvarcfal túlsó oldalán vannak, folytatta. Nem látok náluk robbanó anyagot. A belépési kódot naponta megváltoztatjuk, azt nem szerezhették meg. Síróra nézett, aki leeresztette a kommunikátorát, és lassan megrázta a fejét. Jutani bólintott. A behatolók ostobák lettek volna, ha az akciójuk megindítása előtt nem hoznak létre valamilyen kommunikációs blokkot. Jutani a belső fal felé fordult, és arra a két behatolóra nézett, akik elővettek egy-egy lézerfúrót. A tanács tagjai közül néhányan a terem másik oldalába húzódtak, amikor az egyik ember neki látott, hogy lyukat olvasszon a falba. A másik lézerfúrós eközben az ajtózár szerkezetén kezdett dolgozni. Egy harmadik ember elővett néhány alkatrészt, amiket gyors, gyakorlott mozdulatokkal összeillesztett. Pár másodperccel később egy ipari erősségű vízipisztolyra hasonlító tárgyat tartott a kezében. Az első lézerfúrósnak sikerült lyukat olvasztani a falba. Félrehúzódott, hogy utat engedjen a pisztolyszerű tárgyat tartó embernek, aki bedugta a fegyver csövét a lyukon, majd meghúzta a ravaszt. Davis és a brit nő behúzódott az asztal alá, a tanács többi tagja másút próbált fedezéket találni. A fegyver csövét nem hagyta el a lövedék, de a teremben hirtelen megváltozott a levegő aromája. A halvány illat irónikus módon a cseresznyevirágokéra emlékeztetett. Az asztal nem védte meg a mögé bújókat az illattól. Davis megállapította magában, hogy egészen kellemes a szag, de azután a vastag szőnyeggel borított padlóra rogyott. Takesi, aki az elfogyasztott viszki miatt már csak félig meddig volt tudatánál, ültében előre fejét az asztallapjára hajtotta. Mire a másik lézerfúrósnak sikerült felnyitni az ajtót, a teremben tartózkodók közül már senki sem volt eszméleténél. A három betolakodó belépett a helyiségbe. A hátuk mögül érkező halk zümmögés jelezte, hogy működésbe lépett a személyszállító lift. Gyerünk! Jönnek! Az egyik behatoló megfordult, elrohant a liftek irányába. A lézeres szerszám segítségével összehegeztette az első lift ajtajának két szárnyát. A második lifthez lépett, ott is végrehajtotta a műveletet. Tisztában volt vele, hogy így nem tudja megállítani a biztonságiakat, legfeljebb kicsit feltartóztatja őket, de ennyivel is beérte. Biztos volt benne egy másik osztag a tűzlépcsőn közeledik felfelé. Ezek nem haladhattak gyorsan. Támadásra számítottak, ezért óvatosan mozogtak. Megvan! Az egyik behatoló Jenny jutanihoz lépett. Felültette a padlón fekvő ájult fiatal nőt. A társai közben elővett egy apró, henger alakú párásítót. A szerkezetet a nőorral tartotta, kettőt pumpált rajta. Amikor Jenny jutani pislogni és köhögni kezdett, a behatoló gyors mozdulatokkal felpeckelte a száját. Az ellenszer éppen olyan nagy erejű volt, mint a kábítógáz, amit közömbösített. Mire megkötözték a kezét és a lábát, Jenny már magához tért. A szemével átkoz minket, jegyezte meg az első behatoló. Még jó, hogy nem hallani, mit gondol. Nem törődtek Jenny tiltakozásával, kitolták, kivonszolták a helyiségből. Jenny idegesen hátra nézett. Az egyik behatoló elkapta a pillantását, Sietve megnyugtatta. Ne aggódjon! Alszanak egy órát, és rettenetesen fájni fog a fejük, amikor magukhoz térnek, de a gáz nem halálos. arra a maga ostoba senkivel és semmivel sem törődő apja is jól lesz. Ahogy elindultak a lift irányába, Jenny megpróbált ellenkezni, visszafordulni. A behatoló valamivel élesebb hangot rászólt. Vigyázzon! Nekünk sem lenne jó, ha elesne! Magának meg főleg nem. Vagy jön normálisan, vagy visszük, de az fájni fog. Jenny rámeresztette a szemét, egy pillanatra megfeszítette a testét, de végül azt tette, amit parancsoltak neki. Arra gondolt, az egész nem egyéb, mint egy rafinált emberrablás. Biztosra vette, elrablói előbb-utóbb kapcsolatba lépnek az apjával, megállapodnak vele egy megfelelő nagyságú váltságdíjban, ami kifizetésre kerül. A cégtől repülni fog a biztonsági őrség egy része, ezután az élet visszatér a rendes kerékvágásba. A szeme elkerekedett, amikor az előtéren keresztül haladva megpillantotta a korábban lezajlott véres összecsapás nyomait, a lemészáról testőröket. A testek természetellenes pozícióban feküdtek, a szemük üvegessé vált, alattuk és körülöttük hatalmas vértócsák sötét lettek. Az emberrablók egy sötét üres liftaknának látszó nyílás irányába tuszkolták. Mielőtt belökték volna, elfojtott nyögést hallatott, és kis hián elesett. Az egyik cipőjéről letört a tűsarok. Errablói nem foglalkoztak ezzel, taszítottak rajta egyet. Jenny ben iszonyatos félelem áradt szét, arra számított, hogy lezuhan, de a borzalmas érzést felváltotta a megkönnyebbülés, amikor rájött, egy lapos szilárd felületen áll, és nem, nem fog leesni a több száz láb mély akna aljába. Két fekete ruhás közre fogta. Egy pillanattal később csatlakozott hozzájuk a harmadik behatoló is. – A lépcsőház ajtaját elintézted? – kérdezte az egyik ember rabló az utoljára érkezőtől, miközben becsukódott mögöttük a lift ajtaja. A harmadik ember emberrabló bólintott. Jenny örült volna, ha láthatja az arcukat, nem csak a szemüket, de a három behatoló ebben a retrós, pseudoninja felszerelésben felismerhetetlen maradt. Felnyitottam, résnyire nyitva hagytam, mondta a harmadik ember rabló. Amikor átvizsgálják a szintet, észre fogják venni, hogy nyitva az ajtó. Azt hiszik majd, hogy valahol a tetőn vagyunk, helikopterre várunk. Jenny Yutani nem látta a támadókarcát, arcát, de a hangjukat tisztán hallotta, és ez alapján megállapította, hogy a három közül csak egy japán. A másik kettő eléggé európaiasan beszélt. Ez furcsának találta, ugyanakkor megnyugtatónak is, hiszen azt jelentette, hogy a jakuzzának nincs köze a történtekhez. Nem japán származású jakuza pribékekkel olyan ritkán lehetett találkozni, mint emberrel a szaunában. A fémplató ereszkedni kezdett, a motorja szinte zajtalanul működött. Jutani megértette, ha nem lenne felpeckelve a szája, ha tudna kiáltani, az érkező biztonságiak akkor sem hallanák meg a hangját, mert először eszükbe sem jut majd, hogy a támadók éppen ezt az egyébként őrzött és bebiztosított szervizaknát használják visszavonulásuk során. A hangtalanul lefelé ereszkedő platót nem elegáns, tükrös felületek, csak az akna kopár falai vették körül. Jenny, mintha hallotta volna a fal túlsó oldaláról a 97. irányába, vagyis a felfelé tartó biztonságiak hangját, de hiába próbált kiáltani, a pecket profi módon helyezték el a szájában. Csak tompa, elfojtott nyögéseket bírt kipréselni magából. Elrablói nem foglalkoztak ezzel, nem szóltak rá, a testtartásuk, a tekintetük elárulta, még mindig magabiztosak, és borzasztóan elégedettek magukkal. Ahogy leértek a kettes garás szintre, a hordozható liftet hátrahagyták az aknában, amit sietve elhagytak. Jennyben egy pillanatra a remény, amikor meglátta az egyik elosztó szekrénynél dolgozó, két szervizuniformist viselő férfit, ám ez az érzés menten Inland, amikor az egyik fickó gyorsan összeszedte a szerszámait és megkerülte a közelben várakozó furgont, miközben társa kinyitotta a raktér ajtaját és félrehúzódott. Jenny újra és újra megbotlott, ahogy elrablói a nyitott furgon felé tolták. Menet közben valahogy sikerült lerúgni a lábáról az ép és törött sarkú cipőt lábasan megállt egy pillanatra, de azután nem is próbált ellenállni, hagyta, hogy betuszkolják a furgon hátuljába. A szerviztechnikus bezárta mögöttük az ajtót. Jenny hallotta a lépteit, ahogy gyorsan előre megy, hallotta, hogy beszáll a társa mellé a sofőr fülkébe. A hátára fektették. A furcsa pózban fuldokolni kezdett a szájába tömött pecek miatt. Egyik elrablója, az egyik, aki korábban lézervágóval dolgozott, legugolt mellé. Senkinek sem használna, ha most megfulladna. Jenny arca felé nyújtotta a kezét. Most kiveszem a szájából a pecket. Ha felemeli a hangját, ha kiáltani vagy sikoltani próbál, a pecek visszakerül. És attól fogva nem érdekel, hogy megfullad-e tőle vagy sem. Megértette? Jenny bólintott. Miközben a férfi óvatosan kivette a szájából a pecket, átgondolta a lehetőségeit. Az adott helyzetben a legjobb opció is borzalmasan rossznak tűnt. Jól van, gondolta. Elmenekülni talán nem tud, de figyelni, hallgatózni igen. Később bármilyen információ hasznos lehet a rendőrök számára, amit most begyűjt. Ez azt jelentette, hogy beszéltetnie kell az elrablóit. Nagyon profin csinálták, jegyezte meg halkan. Elismerésem, bár bevallom, a legszívesebben megölném magukat. Láttam, mit műveltek a testőreinkkel. Maguk bűnösök, gyilkosok és emberrablók. A Jutani sokkal több életet veszélyeztet, mint bárki gondolná, jelentette ki az egyik emberrabló, de a társa, aki a jelek szerint a csapat vezetője volt, csendre intette. Jenny érezte, ez a gesztus önmagában véve is arra utal, hogy amit a fickó kikottyantott, annak komoly jelentősége van. De vajon miért? Az előtér tele volt hullákkal, Jenny erőlködve nyelt egyet. Igazat mondtak az apámmal és a tanács tagjaival kapcsolatban? Valóban nem haltak meg? Már megmondtam, csak alszanak. A raktér oldalában ülő vezető kisé felemelkedett, kilesett a sofőr és kísérője között, majd letérdelt a nő mellé. Fejfájással és remélhetőleg némi bűntudattal fognak magukhoz térni. Elhallgatott, majd hozzátette. A testőröket sem öltük volna meg, ha nem próbálnak ellenállni. Úgy érti, ha nem próbálják elvégezni a munkájukat? Vágott vissza Jenny. Ez a férfira nem hatott. Ígyen amit akar. Ígyen amit hinni akar. Nem fogom megvitatni magával az ilyen lényegtelen kérdéseket. És mi a helyzet az etikával? Próbálkozott a nő. Etikai kérdéseket hajlandó megvitatni velem? Kezdhetnénk mondjuk a gyilkosság és az emberrablás etikus mi voltával? A férfi lenézett rá. Jenny meglepetten látta rajta, hogy közel áll a síráshoz. Ne akarjon velem etikáról vitázni, missz jutani. Se velem, se a társaimmal. Veszítene. Csúnyán. Jenny elgondolkodott a válaszon, majd úgy döntött, más irányból próbálkozik tovább. Az apám bármilyen váltságdíjat kifizet maguknak, bármilyen valutában, kreditben, elektronikus formában, csak mondják meg, mit akarnak. Tényleg megtenni? A három ember rabló összenézett. Jenny érezte, valami miatt szórakoztatónak találják őt. Nos, majd meglátjuk. A vezér ismét közelebb hajult a nőhöz. Minket nem érdekel a pénz. Amit mi akarunk, amit közölni is fogunk az apjával, meg az igazgató tanáccsal az. Az egyik ember rabló jelzett a vezérnek, hogy hallgasson, ám a férfi legyintett. Mindegy, hogy most tudja meg, vagy később. Ismét a fogóira nézett. Azt akarjuk, hogy a vélend jutani állítsa le a kovenant küldetését. Jenny megdöbbent. Szóval maguk nem közönséges emberrablók. Maguk fanatikusok. Tudta így sokkal nehezebben fog boldogulni az elrablóival. Van fogalmuk arról, hogy a v jutani mit investált bele ebbe a misszióba? Van fogalmuk a költségek méretéről? És itt már nem csak a cégről van szó, hanem arról a több száz telepes családról is, amelyik mindenét eladta. Azokról az emberekről van szó, akik végleg búcsút vettek a földön élő barátaiktól, rokonaiktól, az ő álmaikat akarják szétrombolni? Lehetséges. Az emberrablók vezérének válasza végtelenül blazírt volt. Viszont megmentjük őket a legszörnyűbb borzalmaktól, őket és mindenki mást. Jennynek szüksége volt pár másodpercre ahhoz, hogy megértse a szavak jelentését. Végül nem igazán sikerült neki a dolog, Zavartan rázta meg a fejét. Ennek semmi értelme, de mit is vártam. A fanatikusok nem szoktak racionálisan viselkedni. Gondolom már a racionális beszéd is túlságosan nagy elvárás lenne magukkal szemben. Ha csak, ha csak nem derül ki esetleg, hogy a jutókártelnek dolgoznak. A jut, a vezér elharapta a szót, a társaira nézett. Egy pillanattal később mindhárman felnevettek. Ez sem olyan reakció volt, ami erre Jenny számított. Amikor a váratlan vidámság pillanatai véget értek, a vezér ismét lenézett rá. A végső céljaink vagy világosak a maguk számára, vagy sem. Ezt nem nekünk kell eldöntenünk. Mi beérjük annyival, ha maga is és az apja is, és a vélend jutani valamennyi vezetője megérti. A kovenant küldetését le kell állítani. Végleg. Nem elhalasztani hanem leállítani, törölni, örökre. Jenny ajka megfeszült. Erre nem fog sor kerülni. Megölhetnek, megölhetik az apámat, lemészárolhatják a teljes igazgató tanácsot, de a kovenant el fog indulni, és meg fog történni az orige hatos kolonizációja. Az emberi faj ezt követeli. Az emberi faj ostoba, jelentette ki a harmadik emberrabló teljes meggyőződéssel. Jenny pontosan valami ilyesmit várt egy elszánt fanatikustól. Az elméje hátsó részében egy kirakós játék darabkái lebegtek, amelyek hirtelen összeálltak és úgy kapcsolódtak egymásba, mintha összehegeztették volna őket. A nő szeme elkerekedett, amikor ismét végignézett emberrablóin. A hajón bekövetkezett incidens. Az a szabotőr, aki kirobbantotta magát a raktérből, ő is maguk közé tartozott. Nem kapott választ, a három ember rabló kerülte a tekintetét. Folytatta. És ami a minap történt Londonban, az a nő, aki megpróbálta felvetetni magát a kovenant biztonsági osztagába, meg az a férfi, aki meg akarta ölni a hajó biztonsági főnökét, Lopé őrmestert, ők is a maguk megbízottjai voltak. A bajtársaink, javította ki a csapat vezetője gyorsan, jó emberek. Olyanok, akik őszintén hisznek az ügyünkben. Egy nap majd szobrot emelnek a tiszteletükre. Egy nap majd az egész bolygón elismeréssel emlegetik azt, amit tenni próbáltak. Jenny tisztában volt vele, milyen kockázatot vállal a válaszával, mégsem maradt csendben. A hibákat sosem emlegetik elismeréssel. Őrülteknek sosem állítanak szobrot. A vezető ezen sem sértődött meg. Akit tegnap őrültnek tartottak, azt ma már szentnek nevezik. Az idő és a perspektíva lencséén keresztül szemlélve minden cselekedet megváltozik. Nem aggódunk amiatt, hogy a történelem miként fog megítélni minket. Felkészültünk rá, hogy ítélkezzünk magunk felett. Erre nem lesz szükség. Jenny a száguldó furgon eleje felé nézett. Ezt majd megteszi a bíróság. Ahhoz előbb el kellene apniuk minket mondta a második ember rabló. Jenny már nem igazán tudta megkülönböztetni őket, de ez nem is számított. Amennyire tudta, kihúzta magát, feszülten fülelt. Ami meg is fog történni, ha nem tévedek hamarosan. Egy pillanattal azelőtt hallották meg a szirénák víjogását, hogy a sofőr mellett ülő férfi hátrafordult. Az arca komor volt. Társaságot kaptunk. A csapat vezetője felállt, előre ment, megkapaszkodott a két ülés háttámlájában, és tanulmányozni kezdte a furgón meghökkentően modern és bonyolult műszerfalát. Mennyi? A sofőr mellett ülő ember egy pillantást vetett a járműhátsó szenzorainak és kameráinak adatait megjelenítő monitorra. Kettő. A cég biztonsági szolgálatától. Elhallgatott, és amikor ismét megszólalt, a hangja még komorabb volt, mint korábban. És van velük két, talán három rendőr, meg egy helikopter. Hátra nézett a vezérre. Azt sem lehet kizárni, hogy még többen közelednek. Kusó? kérdezte a vezér. Szerinted le tudjuk rázni őket? Kétséges, mondta a sofőr, hátra sem pillantva. Túl sokan vannak rajtunk. És ahogy Icsiró mondta, valószínűleg még több jön. El kell rejtőznötök, majd később továbbmentek, és szükség lesz egy megfelelő elterelésre is. A mellette ülő ember már beütött pár információt a kommunikációs egységébe. A barátaink tudni fogják, hol vagytok. És veletek mi lesz? A vezérhez közben csatlakozott egyik feketébe öltözött társa, aki előrehajolva a műszerfal kijelzőit kezdte tanulmányozni. Jenny Jutani mellett egyetlen ember maradt. A sofőr hangja nem változott meg, ahogy válaszolt. Elég időt nyerünk nektek ahhoz, hogy felszedjenek benneteket. Megtesszük, amit meg kell tennünk. Kis tartott, azután. Ahogy valamennyien, mi is felkészültünk erre. A vezér hallgatott. Jutani törte meg a komor csendet, méghozzá azzal, hogy előrevetődve, Vállát a hozzá legközelebb tartózkodó rabló ágyékába vágta. Ahogy a férfi összerogyott és két reagálni próbált, a nő megfordult, a padlóra dobbantott, és hanyat vetette magát egyenesen a hátsó ajtó irányába. Korábban, amikor beszállították, megfigyelte, hol van a nyitókapcsoló, most erre csapott rá egyszerre mindkét összekötözött kezével. A hátsó ajtó engedelmesen kitárult. Jenny tekintete egy pillanatra találkozott a vezérével, de nem habozott, kiugrott a furgomból. Abban a pillanatban, ahogy elrugaszkodott, hallotta a vezér döbbent kiáltását, hallotta a káromkodását, de ezzel sem foglalkozott. Behúzta a nyakát, megfeszítette a vállait, a térdét felrántotta, a karjait behajlítva a testéhez feszítette. Kemény ütést érzett, ahogy leérkezett a járdára. A teste tovább gurult. A füléből kiszakadt az egyik, több tízezer dollár értékű fülbevaló. A fül cimpájából ömlött a vér, és nem csak onnan. Szétszakadó ruhája alól is vörös cseppek hullottak. Szinte megsüketítette valami süvöltő zúgás, reflektorfények vakították el. A hang hamar erőtlenné vált, ahogy a legelől haladó rendőrautó hangos gumisikoltással megállt. Abban a pillanatban, amikor a esett sofőr a fékre taposott, hogy ne üssel el az elé kerülő nőt, a jármű kifarolt és csúszni kezdett oldalra. Jenny hallotta, hogy az egyik rendőr tiszta kommunikátorába üvöltve mentőhelikoptert kér, de közben érezte, hogy kezd átcsúszni az eszméletlenségbe. Kezek ragadták meg, a hátára fordították. Szelíden nyúltak hozzá, de ahogy megérintették a horzsolásait, a legszívesebben felsikoltott volna fájdalmában. Életben van, kiáltott fel a fölébe hajló rendőr. Jenny úgy hallotta, mintha a közelben járművek fékeznének le és ánának meg. Hol van az az Isten verte mentő? Jenny kicsikora óta foglalkozott az általános harcművészettel, az első dolgok egyike, amit megtanult, az volt, hogyan kell esni. Valószínűnek tartotta, hogy ezek a régi leckék mentették meg az életét. Nem érezte, hogy komolyabb sérülést szenvedett, vagy ha mégis, akkor nem valamelyik létfontosságú szerve károsodott. Mosolyogva zuhant bele az ájulás vermébe. Nem csak az elrablói voltak képesek arra, hogy feláldozzák magukat egy ügy érdekében.